Sóc Jaume Montsant i escoltes Ràdio Mollet al 96.3 de la FM per internet a radiomollet.com o per la TDT Ja saps que pots visitar el blog del programa núvoldefum.blogspot.com i que allà podràs repassar tots els podcasts i ampliar informació de tot el que escoltem i avui el que escoltarem serà bàsicament novetats de l'escena net-àudio. Repassarem també un parell de treballs de net-labels desapareguts, però bàsicament seran novetats i amb una llista de temes bastant variada que va des de l'ambient fins a sons bastant experimentals. Comencem amb el nou llançament del net label japonès Bunkai Kei, un dels més destacats del panorama actual. Acaben de publicar una recopilació amb el nom de Out of Dots Compilation i on trobem eh, temes com aquest de Go Qualia, que de fet és un habitual del segell de Bunkai Kei, la seva música es caracteritza per l'ús de veus etèries, unes veus eh, planejadores, com comprovarem en aquest mateix tema, un tema que porta el títol de Quiet. la peçaQuyat que Go Qualia aporta en aquesta nova recopilació de Buai Kei Records. I continuem escoltant una altra novetat, aquesta de Hyderette Pears, que ja vam escoltar fa tres programes, aquest artista de Brooklyn, publica nou treball el proper 11 de desembre i, mentrestant, des del seu segell, des de Ghostly International, ens ofereixen aquesta remescla de l'hostil de la seva peça Beach Shelter. Beach Shelter remesclat per l'hotil. I ara escoltarem una altra recopilació que ha aparescut fa molt poquet. és la vuitena de Breath Compilations, el netlabel mexicà, capitanejat per Quetzal Contra, aquestes recopilacions eh, tracten diferents estils i en aquesta última, la vuitena, eh, doncs està basada en la música ambient, al down tempo i una música doncs, diguem, més tranquil·la. En ella trobem artistes com Logical Disorder, Jo soy un otro tú eh, o els tres que escoltarem a continuació. L'Èzet, el qual ja tenim sonant aquí de fons, amb aquesta peça TAP-NIKS-UEG. L'Èzet és un artista de Sèrbia amb una cinquantena de publicacions, molt experimentat, així que aporta un tema força, força bo. Després escoltarem Substac, un artista que he descobert fa poc, artista grec, amb el nom real de Costas Staikos que treballa amb patrons rítmics molt, molt, molt minimalistes i que té dos o tres publicacions bastant recents a diferents new labels. Acabarem escoltant Juan Antonio Nieto i el tema que també aporten a aquesta vuitena Brief Compilations amb el nom de Sine Wave. Aquesta és la peça Sine Wave que Juan Antonio Nieto, també conegut com Pangea, presenta aquesta vuitena, Breathe Compilation. Juan Antonio Nieto treballa els sons experimentals, treballa també amb gravacions de camp buscant aquestes textures sonores al marge del ritme i de la melodia ha publicat treballs a net labels tan reconeguts com Impulse Habitat, Mandorla, Clínica Archives o Audiotalaya. Recuperem ara un treball antic, de 2005, d'un netlabel que ja no està operatiu, com és 8-Bit-REX. Escoltem aquest bitrate d'Archive. Aquesta peça es titula Bitrate i l'assignava l'any 2005 Archive per 8-Bitrex. bit I continuem al 2005 per recuperar un altre net-label desaparegut. Plex Records va tancar amb només 18 treballs publicats. Un catàleg molt petit, però d'una qualitat excepcional i que anirem desgranant a poc a poc en propers programes. Avui començarem pel començament, per al primer llançament de Plex Records, un treball eh, de l'artista Omas F.G.T. Escoltarem una peça, la que dona títol en aquest treball, Rivenge. All right. Doncs això és aquest revenge que Omas Fiji T publicava l'any 2005 en el desaparegut net label Plex Records. Un net label que estic redescobrint i que em sembla excel·lent. Així que, com deia, l'anirem repassant, anirem desgranant a poc a poc, aquests 18 treballs que van publicar abans de tancar les seves portes. I ara continuarem anant fins l'any passat, fins l'any 2011, el net label Circles and Lines publicava el seu llançament número 42 aquest treball del rus Sergei Pakomov amb el seu projecte Bound of Reflection. Aquest treball es titulava Everything Wants Closet i de hem extret aquesta peça Beauty in the Night. Això era Beauty in the Night, del projecte rus Bound of Reflection. I el que tenim sonant ara és el nou llançament d'Organic Acústic Net Label del qual ja hem escoltat música en alguna ocasió és un treball de Cinderric Cooper Marquardt, un treball que el propi artista denomina com guitarra accidental. Així doncs, un cop més, trobem la guitarra com a instrument i com a element d'experimentació, juntament amb gravacions de camp i diferents tipus de processaments. Aquest nou treball de Sinnderic Cooper porta el nom de "Traum Bon Gluck i estem escoltant Spaach. L'Abel nord-americà Dark Winter Records acaba de treure el seu nou llançament, el seu llançament número 87, un treball amb el nom de Voices in the Dust signat per l'artista australià Michael Miara sota el seu nom Somnarium. Dark Winter és un dels millors net labels sota el meu parer dedicats al Dark Ambient i als sons més foscos i aquest nou treball de Somnarium crec que és un bon exemple de les seves bones referències. Es tracta d'un treball de Dark Ambient molt fosc, ple de misteri però molt tranquil alhora. Una música construïda a partir de drons greus i melodies en suspensió. Escoltem el quart tall d'aquest disc, Boys in the Dust, amb el nom de Known by the Shadowcast. Doncs, Dark Ambient, que ens arriben des d'Austràlia, des d'aquest projecte Somnarium i aquest treball Voices in the Dust, editat per Dark Winter. I acabarem el programa escoltant un tema que se'ns va quedar pendent la setmana passada quan vam estar repassant la recopilació de Future Sequences, aquesta cinquena recopilació d'Ambient amb 42 temes. I aquest de Talbijorros s'ens va quedar com deia'm pendent per falta de temps i avui sí que hem guardat uns minuts per poder-lo posar es como decían y el tema es The True Grit Lights des de la recopilació Sequence 5 de Future Sequence. I d'aquesta forma hem arribat a la fi del programa d'avui, que espero que us hagi agradat. Avui hem tingut coses força experimentals. repetició d'aquest mateix programa aquí a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit 96.3 de la FM radiomollet.com o per la TDT i que també que tindreu el post en el blog del programa nuboldefum.blogspot.com amb el podcast i tots els enllaços per accedir a tota la música que hem escoltat també convidar-vos a afegir-vos a la pàgina de Facebook a facebook.com barra núvol de i a visitar la web i al net label Audio Talaia, on també trobareu els podcasts del programa. Sense més que dir-vos de moment m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve. Dijous, com sempre, a les 10 de la nit aquí a Ràdio Mollet i que passeu molt bona setmana i que sigueu molt feliços.